radiotroma.ca, la ràdio lliure de Sabadell. Benvinguts i benvingudes al segon, al segon programa d'Enteres. De, en, uh, primer, uh, tenim, uh, a la taula que tenim, us presento a la meva dreta el, el Isma, a l'esquerra, a l'altra punta, està el, el Riqui. Hola. I, el, I les nostres convidades, la, la Núria Fiter, l'Anna la, Fiter. Fiter, la, la Núria Gaelts i la Maria Luisa, la, la meva mare. Hola. Sí, va, El Dia Internacional de la Dona té com a objectiu respectar la igualtat de la dona respecte a l'home. Com el significat de la paraula dona ens defineix que és una persona del sexe femení. Per això surt el terme del, fe del feminisme, una reivindicació per a la igualtat. El feminisme és un, un moviment social i polític que defensa i promou la igualtat dels drets entre dones i homes. És per això que avui tenim una taula repleta de dones en la qual debatrem preguntes relacionades sobre el tema de la dona i la seva importància. Una amena dues escriptores, la Núria Graell, l'Anna Fiter, es seran els protagonistes d'aquesta taula que es convertirà en un debat. Un debat que tindrà moltes i moltes reflexions i molt de pensar. I un final de programa que no us podeu perdre. Salut i bons aliments! Uh, Anna presentarem el, el, el debat amb, com s he presentat tant a, a la Núria, a la Anna i la Manera.. Uh. com a, el dia internacional de la dona va ser el 8 de març, però nosaltres avui hem, hem volgut eh, eh, parlar d'aquest tema i perquè eh, cada, cada dia eh, eh, el, tema, el tema de la dona sem eh, sempre està. Donem pas al debat del de, de, de programa d'Enterrat. Vale, Anna... En el sere 21 si creieu en, en, en què s'ha de celebrar el dia de la dona. Uh, el, el que seria ideal és que el dia de la dona fos cada dia i no sé què es de triar un dia de l'any perquè en recordéssim que, que tenim drets uh, iguals homes i dones i que no s'ha de discriminar ningú per motiu de del seu sexe, del seu gènere? Jo penso que sí, perquè és un dret, com a, ja com a, no com a dona, sinó ja com a persona, de ser considerat com igual sense, tenir, sense haver de ser un home o una dona. I crec que és més actual que mai, només cal veure les notícies. Sí, jo també penso que que, bueno, que s'ha de tenir un dia per reivindicar tot allò que encara ens fa falta tenir la dona. Sí que Si creieu que la literatura es reflexa el, el, el feminisme? Jo penso que no, però no perquè la societat no és igualitària i la literatura molts cops és el reflexe de la societat. Eh, jo penso que si fos una s'ha de endica cap a una literatura d'igualtat per afavorir aquests valors, sobretot en el tema de literatura infantil i juvenil, però la literatura per exemple d'adults, si no seria com una mena d'utopia. Estic d'acord, el que passa que també veig que amb el pas dels anys cada vegada tenim més testimonis de, de dones escriptores que ja siguin històries de ficció o històries personals ens van mostrant aquesta realitat. no? I això crec que ens ajuda, és una, una travessia llarga la que hem de fer però que cada petit pas que fem ens fa endavant, no? I en literatura infantil jo també penso que això ha canviat moltíssim, perquè també hi ha moltes dones escriptores de literatura infantil i juvenil, inclús els homes, eh? vull dir que si ets són persones conscienciades, uh, ja intenten que en, el seu, en les seves històries hi hagi més aquesta igualtat i, i, no, i facin els personatges molt més sòlids i no la, les princesetes que esperen no? el príncep blau, no? com, com nosaltres érem petites. No, jo també penso, com l'Anna, que, bueno, que la literatura infantil està canviant molt perquè abans la caputxeta vermella doncs, bueno, tenia uns valors que ara no els veiem que els tingui, no? I, bueno, penso que sí que hem de lluitar molt eh, fins i tot a la literatura doncs, eh, canviar tot això perquè tot és un reflexe de la societat en la que estem vivint. Si en la vostra vida us heu, sent, us heu sentit eh, discriminada? dones. ser dones? Per ser, per ser dones sí. Professionalment bastants cops. Jo per exemple, el meu ofici tradicionalment l'havien desenvolupat homes i encara és avui que arriben on estic jo treballant i demanen per alt. I els dic no, alt soc jo. I es queden una mica parats. Però bueno, es va trampejant. Jo amb això he tingut bastanta sol perquè um, al, he, he, he treballat molts anys de guionista i per sort en, en aquest país, a Catalunya, um, teníem com, com si diguéssim un, un, un marc contractual que, que era el preu per guió i independentment de si era escrit per una, una dona en, en general, en aquest sentit no, no em puc queixar, però sí que he vist al meu voltant injustícies mm, greus. Doncs jo també, en, el meu, en la meva feina, també perquè, bueno, eh, si algú havia de portar-li el cafè al jefe, mai li plantejaven a un home, sempre li plantejaven a la dona. Clar, això és una discriminació. I com aquestes, doncs, tantes eh, que n'hi ha. Com, eh, com poden, a nivell d'escriptores, ajudar o difondre el els versos del eh, femenisme? Doncs d'entrada el que s'ha de, de favorir que tant els personatges masculins com els femenins tinguin el mateix pes i, i portin la història per un igual i no determinar rols per raó de sexe. Sí, uh, pensar en els personatges, uh com a persones, no com un home o una dona, sinó com a persones, perquè el que tampoc podem caure és a, a, a canviar, diguéssim, els estereotips, perquè llavors quedaria com a forçat, no? Això jo ho intento fer la vida, també. Per mi, tothom és persona, no és un home o una dona o una altra variant de gènere, no? Jo també opino, com l'Anna, que, a veure... Eh hem de fer que, que les coses siguin normals, tant amb els fills, perquè jo he tingut un fill i li he ensenyat com si fos una filla, igual. Aviam, és que les coses han de ser naturals, no han de ser ni homes ni dones. Bé, bueno, doncs ara, a continuació, la, la Maria Lluïssa porta, eh, porta una recomanació de, de llibre, que el llibre es diu Tag, de Andrés Pasqual. Bueno, el llibre aquest que he portat com recomanat és el Tag, que és com es va construir el Tag Mahal. I bueno, està molt bé perquè bueno, es veu també com les dones eh, no tenen cap d'aret en aquell moment Uh, explica l'orgull de l'home que li fa a la, a, la, a la princesa però clar, tot per valorar-se ell més no? i aquí hauria un, un, un exemple d'escriptors de, de, que, bueno, que, que fan això de, de posar a l'home primer i la dona doncs, en, segon, en segona part doncs Moltes gràcies amb Maria Luisa ja i, i ja uh, passarem a la cançó que ens, que ens toca ara. La resposta sempre serà sí No hi ha alternativa Si la hubiera no me gustaría La ciudad por la ventana de la cafetería Y me dice que sonría Sé que ella quisiera regalar Sus superpoderes Igualarse a los demás freda De Carnaval l'encor traré bon saluden el les bals la primer les eh, la, les redes socials del, del, del programa van bueno, a al a són els nens el Facebook és la antena i a uh, a uh, i en uh, també l'enterat Ara és el moment de presentar a l'Anna Fiè i per posar-nos en situació, eh, no, posem el veu Anov. L'Anna Fité va néixer el 27 de novembre de 1958, a Sabadell. És periodista, guionista i autora teatral. Llicenciada en Ciències de la Informació i Màster d'Escriptura per a Cinema i Televisió. Després d'una etapa com a periodista, va entrar al món audiovisual com a guionista de Barri Sesam. Des d'aleshores, la seva trajectòria professional s'ha farcit de sèries de ficció per a TV3. Ni Saga de Poder, Laberint d'Ombres, El Cor de la Ciutat, Vendal Pla i Olor de Colònia. I programes infantils per a Televisió Espanyola. Barry Sesame, Los Lunes i Leonard. I també programes de no ficció com ara Ja te vale, Saber i ganar, Noche noche, Documentals per a TV3 i guió i direcció de la sèrie juvenil de reportatges titulada Aventures. Tot plegat ho compagina amb les cantates per a corals, que continua escrivint i estrenant com ara El tren de les cançons, La mare dels ous un rei per a Bretanya i el músic aixelebrat. I obres de teatre infantil estrenades. Dudi i els dàlmates, sopa de menta amb picarols. On és el rovelló? Obres, sopa, com una bufada, estrella delta, el màgic traça poca, el somni del petit turquesa i Blancaneu i la reina. I pel que fa al teatre per adults? Ve de nou, sobretot al principi. Qui és l’últim?Elia amb Ra: Mos en Joc: Què de què la farsa del mestre Rapaixet amb doble intenció i sé que hi sou. També ha publicat diversos contes a cavall Fort i des de fa 4 anys col·labora amb aquesta emblemàtica revista amb la secció Miniini Mega Cracks. I el 1978, amb 20 anys, va crear juntament amb Maria Antònia Vidal al taller de teatre infantil de la joventut de la faràndula. I el 2016 va crear, amb la Sala i Petit Sabadell, el Festival de Contes Bet Sabadell, per commemorar cada any a la seva ciutat el Dia Internacional del Conte Infantil i Juvenil, el 2 d'abril, aniversari de Hans Christian Andersen. Ens podeu seguir a radiotrama.cat, i eh, a, a, a comenceu l'entrevista amb, amb Nana Feté. Oh, no, eh, benvingut, Anna. Moltes gràcies, Jordi. A tu. En eh, quan, com i per què vaig decidir ser, eh, ser periodista? Uh, en realitat, jo volia ser escriptora una mica periodista, em venia de gust perquè que a l'època hi havia un periodista que es deia uh, de la quadra Salcedo que s'anava per tot el món, i, i pensava ostres, que xulo, tenir una feina que et permeti viatjar i conèixer totes les cultures i gent molt diversa, no? Uh, M'agradava, en general, escriure i vaig estudiar periodisme i, de fet, vaig treballar 10 anys al diari Sabadell i, i un un any a Ràdio Sabadell, però tenia un punt tet de, del que se m'anava cap a la fantasia, no? inclús m'ho que tu veies les notícies i les escluses d'una manera que semblen um, que no és la realitat realitat i de fet jo com que feia teatre a la joventut de la faràndula i aquí com molt veu dit um, vam crear el taller de teatre necessitàvem textos pel final de curs per poder representar amb la gent que participava i vaig començar um, a escriure teatre, vull dir que ha vingut tot com una mica barrejat, m'agradava escriure encara m'agrada, perquè faig aquesta secció que fort, que alguna manera encara és de la vessant de periodista, m'agrada bastant tot el, el ventall tan ampli que té la, la professió o la vocació d'escriure. Eh, ser, ser, ser guionista, per tu, què eh, t'aporta? Mira, m'aporta una mirada molt ampla sobre el ser humà, perquè com que toca escriure, quan tu fas guions, no fas un personatge, o fas totes les seqüències, tots els personatges de cada seqüència. Llavors, et toca tant escriure un personatge amb el qual tu et més identificat, uh, per filosofia de vida, per tot plegat, i també has d'escriure el, el que no series mai amic d'ell perquè et cau molt malament no? la seva manera de ser i de fer. I l'has d'escriure des d'una objectivitat per dir alguna manera això és una de les coses que ha dit que m'ha ensenyat més ser guionista perquè t'has de posar a la pell de cada personatge i estimar-los no sé si és la paraula correcta però um, respectar-los al 100% tant si t'agrada el seu comportament i la seva ideologia com si no, això és el que, que m'ha donat sobretot em, Què és això d'autora teatral i quines quadres has d'explicar ara? Uh, mira, de teatre em uh, passa que realment jo crec que és la, la meva passió més gran això i les cantates, eh, que també les heu nomenat. i aprofito per dir que ara pel maig es farà una altra vegada la cantata La mana dels ous a la plec de corals que es fa cada any per la plec de la salut i m'agrada molt perquè tu has triat dues cançons ben diverses però a mi em transporta la música i les cançons i, i poder expressar emocions i pensaments amb, amb una cançó, no? Llavors, el, el teatre que, que escric jo, un, un gran tant per cent, és musical. Llavors ja s'expressa molt amb cançons l'argument, la, la, no? I, I, bueno, una mica és això. Uh -huh. Podries explicar un tastet del que has fet i del que estàs, fe, estàs fent ara? Amb teatre o en general? En general, sí. Doncs mira, sí. estic molt contenta perquè eh, fa un any un any, no, un any i mig, que l'editorial La Galera, que és on jo treballo i publico sempre, o si sigui, sóc soc fidel a La Galera, eh, em va encarregar una col·lecció per primers lectors que es, eh, sortia com de la pregunta i si isti, eh, el vers ha anat passant de narrador en narrador les, les, els contes clàssics, les, les rondalles, les llegendes... Uh, les històries s'haguessin de transformant, perquè si jo t'explico tu una història, Jordi, i tu l'expliques a la teva mare o l'expliques uh -huh. als, als teus amics, ja no serà exacte, exacte. Doncs jo imagina't que vagin passant anys i anys, la història es pot bé transformar moltíssim. I nosaltres vam jugar amb això, vam dir, i si, i si en comptes de Sant Jordi i el drac fos Sant Toni i el gat? I, I llavors ens inventem una història a partir d'aquí, no? I, I així ens hem anat jugant i, i tenim la sort que hi ja hem tret 6 títols diferents i que continuarà. Uh -huh. uh, a veure, ara seguirem l'entrevista amb l'Anna la, la Fiter, perquè tenim dues coses més que, que ha fet. Però abans eh, la Núria Hraei eh, ens porta a eh, marques recomanacions de llibre. Als, eh, una primera es diu Princesa bastida eh, con una borsa de paper de Robert Munch i Machel Machenko co, eh, com, com a il·lustrador uh, un dia quan, quan morguis espero que el conte molt bé, doncs l'Elisabet era una princesa molt bonica vivia en un castell tenia vestits de princesa i s'havia de casar amb el príncep blau un dia, un drac va destruir el castell, va cremar la roba amb el seu alè de foc i va segrestar el príncep blau l'Elisabet va decidir perseguir el gat el drac i rescatar amb blau va buscar per tot arreu alguna cosa per vestir-se, però l'única cosa que s'havia salvat de les flames era una bossa de paper. Se la va posar i va perseguir el drac. Era molt fàcil seguir-lo, doncs. Per allà on passava deixava un rastre de foc i cendres. Finalment, la noia va arribar a una cova amb una porta, amb un picaport enorme, i va trucar. El drac va treure el nas i digué «Quin miracle! Una princesa!» M'encanta menjar, princeses, però avui ja m'he crespit un castell sencer. Tinc molta feina, torna demà, va dir mentre tancava la, la porta tan fort que de poc no li aixafa el nas a l'Elisabet. La princesa, però, va tornar a picar la porta i el drac va obrir i li va dir T'he dit que marxis, m'agrada menjar, princeses, però avui ja estic tip, torna demà. Espera, va cridar l'Elisabet. És veritat que ets el drac més intel·ligent i ferotge del món? I tant que sí, va dir el drac. I és de debò que pots cremar 10 boscos amb el teu alè de foc? Va preguntar la noia. Mira, va dir el drac. I agafant aire, va tirar una aglopada de foc tan gran que va cremar 50 boscos sencers. Llavors, l'Elisabet va preguntar I és cert que pots volar al voltant del món en només 20 segons? I tant que sí, va fer el drac. I fent un bot, va donar la volta al món en tan sols 10 segons. Estava molt cansat quan va tornar. I l'Elisabet va cridar, «Formidable! Fes un altre cop!». Fent un salt, el drac va, volar, va donar, volar al voltant del món en només 5 segons. Quan va tornar, estava tan cansat que ja no podia ni parlar. Es va cotxar i es va dormir de seguida. Molt suaument, l'Elisabet va dir, «Drac!». M'escoltes, drac? Aquell tros de bèstia no va dir ni piu. La noia li va aixecar l'orella, va ficar el cap a dins i va cridar fort. Que em sents, drac? Però el drac estava tan rebentat que no va dir res. L'Elisabet va caminar damunt del drac i va obrir la presó de la cova. I allà va trobar el príncep blau. Ell sola va mirar i li va dir Oh, Elisabet, estàs feta un cromo! fas pudor de cremat i els teus cabells estan enredats i a més vas vestida amb una bossa de paper bruta i bella. Au, torna a rescatar-me quan estiguis vestida com una princesa de debò. Mira, blau, va respondre l'Elisabet, vas molt ben vestit i pentinat i et veus com un príncep de debò, però saps què? Que no serveixes ni per alliberar-te tu mateix. I al final del conte no es van pas casar. I ve d'aquí un gat, ve d'aquí un gos, que aquest conta? ja s'ha fos. Molt bé. A continuació, escoltem una cançó i després, després tornem a entrevista a l'Anna la Fiter. Nada tienen de especial Dos mujeres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 ¿Qué va a hacer? Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás de suelo Mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirar-les la primera piedra per seguim aquí podeu seguir a, a, a, a Radio Continuem amb una entrevista a a la a, a, a Fite, a, i eh, ens explicarà això del que Solidari literària. El rebost? Sí, el rebost. Mira, m'agrada molt que facis aquesta pregunta, perquè m'agrada molt explicar aquesta proposta que fem dins del Festival de Contes d'Aquí Sabadell, que molts ja sabeu que se celebra durant tota aquesta setmana a les escoles, a les biblioteques, a les residències d'avis, a... vam fer una sessió a l'Hospital Taulí, vull dir, hem escampat els contes per tota la ciutat per celebrar el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil. I una proposta dintre del festival és el rebost a solidari i literari, perquè a Sabadell tenim el rebost solidari de Sabadell, que és un, un rebost d'aliments per a les famílies amb risc d'exclusió de, social i que cada 15 dies han d'anar a buscar una cistela amb els aliments bàsics o sigui, això a mi em fa esgarrifar o sigui, van a buscar una cistela amb el sucre, la sal, l'arròs, l'oli, cada 15 dies per poder sobreviure mínimament, i nosaltres vam pensar a veure, hi ha un aliment pel cos però també hi ha un aliment per que són els contes les històries, no? la fantasia que cada vegada t'ajuda eh, com a l'Andersen, que pensant que volia ser com l'Aladí, va aconseguir també eh, arribar a eh, Uh, estar en un palau no? uh, llavors uh, el que fem és demanar a les escoles, les biblioteques les llibreries uh, que s'han afegit altres particulars l'associació la, de comerciants del centre que posin una caixa per recollir contes que moltes vegades a casa diem hi ha contes que, que els vols tenir tota la vida amb tu no? però n'hi ha d'altres que dius mira aquest conte ja ha fet el seu fet està en bones condicions i el donaré a la cistella de, del rebre solidari perquè altres nens puguin gaudir de, dels contes i una mica el nostre lema és D'una banda, aliment pel cos, aliment per l'ànima, i també uh, cap nen ni nena sense conta per Sant Jordi. I estem aconseguint, avui s'acabava la campanya, uh, ja estem aconseguint uh, que, que superar el rècord, em sembla, perquè hem de recollir 1.600, com a mínim, perquè n'hi hagi un. Jo crec que passarem de llarg. Eh? Moltes escoles aquest any s'han sumat, uh, uh, i guarderies també, i això va més... i i esperem que en jo, jo et volia preguntar eh, ja a nivell més per, per tu uh, quina diferència n'hi ha amb el Curi Solidari Literària amb el Bet aquí Sabadell la, la campanya del rebost? Sí. La campanya del rebost és una activitat dintre del, del Bet aquí Sabadell Ah, vale, és es a dintre, no? Sí, és a dintre, forma vale. part de d'això ja que nosaltres podem gaudir dels contes i i podem fer bueno, tota aquesta setmana de, de fantasia a Sabadell doncs que també donem saps allò que diem quan reps també t'agrada uh -huh. donar no? doncs, uh, en aquest sentit és una coseta d'aquelles, saps com la sopa de pedres no sé si ho coneixeu a compte però que a l'un minut no pots fer una, una gran sopa amb tots els ingredients però si tu en portes un, la Maria Lluge en porta un altre la Núria en porta un altre, cadascú en un aconseguim fer una bona sopa per gaudir-la tots plegats, un bon aliment Eh, molt bé, doncs eh, ara eh, escoltem dues cançons eh, i l'escoltem ara. Ella sale de casa siempre perfecta. No hay hombre que no la sirve cuando pasa. Su madre le enseñó que fuerte hay que pisar. Que si lo intenta, lo logrará. con el pelo liso, carmín rojo en los labios. No quiere un novio fijo, ataduras ni horarios. Quiere vivir la vida sus amigas del barrio. Son todo para ella, lo sabe todo el vecindario. Sabe que no hay nada que no pueda lograr. Ella sabe que pisa y que no va. Solo quiere llegar lejos y no hacer cola en el faro Que la llamen puta, que a ella le da igual Pues nadie sabe nada Vive sin miedos, no tiene reparo Sabe que lo bueno cuesta muy caro Nunca le importó fallar, aprendió todo sola Es una mujer guerrera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 por lo que quieras, que le jodan a lo que hablen. En su envidia está tu fuerza, el sol le dijo su madre. Pelea sin descansar, no te dejes pisar, tú tienes que brillar. Demuéstrales que no hay nada que a ti te pueda, que aunque parezcas frágil eres una fiera, que te tienen que respetar, tratarte ya de igual, igual, que tú vas a vivir la vida a tu manera. Guerrera. Perfecta. No hay hombre que no la sirve cuando pasa. Su madre le enseñó que fuerte hay que pisar, que si lo intenta lo logrará. Esta canción va por todas esas mujeres luchadoras, todas esas mujeres que pisan fuerte y saben lo que quieren, que no les importa lo que hablen de ellas. Estoy con vosotras. Estoy con vosotras. Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no la sirve cuando pasa Su madre la ensenho que fuerte y que pisar Que si lo intenta lo logrará Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no la sirve cuando pasa Su madre la enseño que fuerte y que pisar Que si lo intenta lo logrará Batallas, la fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer Es peina l'alma un pasito més que si sí se puede uno yo mujer Llena, con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida. Recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita, la Núria Graei eh, ens portarà unes recomanacions de llibre eh, del de rol eh, de gènere que m'ha eh, eh, trobat coses molt interessants la primera es titularà d'on surt nena de Thierry Lenine la segona Sirenes de Jessica Love la tercera el meu gocet vol fer Ballet d'Anna Kemp i les il·lustracions de Sara Ollix. Aquest, aquestes són per a infants a partir de 6 anys i el, el primera primer escritura El meu pare es pensa que sóc un noi de Sopi Lavell. La segona escritura, el de la Ruby De... Eh, sirim, Jim i Elthirpaxopi Bracai aquestes són per a infants a partir d'huit anys vale. ah, d'on surt d'aquesta nena? Aquest, aquesta història va d'un noi que creu que els nens pel fet de tenir Siri que no sabem què és Siri són diferents a les noies i tenen poders que les noies no tenen però a la seva escola arribarà la Marta i veurà que no és això el que passa. Eh, sirenes de Jessica Ló. Ah, aquest llibre eh, va de Julián, que és un nen que li les sirenes i la seva àvia el recolza. Aquest llibre el recomano perquè té unes il·lustracions espectaculars. El meu cuixet vol fer ballet de... Aquest llibre parla dels presumptes rols que ens venen donats de fàbrica que no sempre són el que nosaltres desitgem. El meu pare es pensa que sóc un, un noi. Sí, això és la història de l'Alexandra, un noi una noia que presumptament va néixer noi i ella se sent noia, però el seu pare no ho vol admetre i explica les situacions que es troba amb el seu pare. Els desig de, de la Ruby. Aquest llibre parla d'una noia xinesa, eh, fa ja uns quants anys, que vol estudiar i les dificultats que es troba, i no desvello al final, les il·lustracions mm. també són magnífiques. Mm. Doncs, bé, doncs moltes gràcies, eh, Núria. Eh, Bé, bueno, doncs ara eh, anem a passar a la secció de recomanació de, del meu amic Àngel Martí. Hola. Hola. Bona nit, Àngel. Bona nit. Bona nit. Bé, doncs com, eh, com sabeu, l'Àngel sempre, eh, que si a final del programa, ens, eh, ens, ens porta una recomanació unes recoman recomanacions de, de llibre i en aquest cas em dius que ens portes un un uns contes de, de Bona Nit per a nenes reverts d'Helena Fabili i Francisca Cavallo. És així, no? Ah, exactament. Sí, de fet, eh, mira, bueno, fa dies que, que va passar allà, ja fa gaire d'un mes, però bueno, és el primer programa després de del Dia de la Dona, que va ser el 8 de març, llavors la meva idea era parlar d'algun tema eh, que tingués una mica a veure amb el tema de la, de la reivindicació eh, feminista, d'acord? Mm. Llavors, eh, eh, per, volia parlar d'aquests contes, que és el Contes de Bona nit per a, a Nines Rebels, que en realitat són eh, 100 històries eh, de dones que han fet alguna cosa extraordinària i de les quals, eh, bueno, en realitat si ens podem repassar-les, algunes són ben eh, conegudes com podria ser la Bella Erhard o la Nina Simone, Uh, però n'hi ha altres que realment et passen, uh, et passen per alt, perquè no, bueno, jo, com a mínim moltes d'elles no vas no conegir, no? Llavors, uh, aquest conte, o aquest llibre, millor dit, està editat per Estrella Polar, i uh, té un format uh, bastant atractiu, perquè en realitat són 100 històries, uh, que sempre és una història d'una plana, una pàgina, i al costat hi ha una il·lustració, i sempre són il·lustracions de, de fins bastant uh, diferents, d'acord? Sempre hi ha algun tipus de de cita del personatge del que es parli vale? i et fan un petit recull de la seva eh, biografia però res, el que et càpiga en, en una pàgina, d'acord? Vull dir, ho llegeixes en 3 minuts Llavors, eh, és ideal per llegir-te en un cada nit abans d'anar a dormir, repassar una miqueta la, les figures de, de dones que han fet aportacions tant en el món de la ciència com en el món de la tecnologia com en el món de l'art Eh, també surten eh, paraones, surten en paradrius, eh, hi ha tot tipus de, de personatges. que eh, dic, la, la gràcia, de fet, és que jo m'ho mirava, o mirant-ho, moltes d'elles no, no les conec. Eh? Llavors, eh, bueno, val la pena negir-les i, i repassar-les, no? Doncs, moltes gràcies, Angel, per comentar eh, la teva recomanació de llibre de, del programa d'avui i t'esperem el pròxim divendres de, del mes següent de, de maig. D'acord, Jordi, moltes gràcies. A propera, la propera vegada aportaré alguna coseta, perquè aquest, aquest llibre està molt bé. De ah. uh, no vol i recomano a tothom. Però, bueno, els llibres i això són com contes curts, no? És per relleixir una pàgina cada dia. El produïda miraré portar alguna cosa que sigui una miqueta, més, eh, una miqueta més extensa, no? Que sigui una miqueta més novel·la, d'acord? D'acord, doncs moltes gràcies, Angel. Gràcies a tu, Jordi. Molt bona nit. A tu. I ara oh, seguim aquí al ràdio a... Tama.cat. A... A... I, Anna, per finalitzar el nostre programa, eh, espero que us hagi agradat i agrair als, no als nostres convidats, tant l'Anna Fiter, la Núria Graei i la Mària Lluïsa. I ara, per acabar, posa eh, posarem dues cançons que que han seleccionat els, uh, uh, tant uh, el, uh, el, el Riqui i, i l'Isma i, i espero que us, que us agradi aquestes dues cançons que han tirat. Moltes gràcies, bona nit. El camino detrás de ti Yo camino de la paraquí Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No soy misa ni obediente Mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que das vida Emancipada en Aquí podença ja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 Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy mi señor, mujer fuerte y independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente, de lo no pasiva ni oprimida, mujer linda, que más vida, emancipada en autonomía, ante ver compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar la verdadera revolución es entregar el baño y barrer el salón cuida a niño que ya sabe huelga Toda se va a